spoiler -varning. Vi förstör allt! Ja, spoiler är här. Hurra för att sparka liv i ett gammalt lik som Zack Snyder har rört upp igen. Den här gången är det inte ens stålmannen den här gången, är det bokstavligen döda kroppar. har vilket bättre sätt att förkroppsliga innehållet i den här satans härket i film som man har rätat upp ur graven denna gång. Uff. Hej. Det var väldigt muntärt där. Ja. Mm. En muntare kille. han? Ja. ja det, är så, det är så många nivåer i de här filmerna. Ja. Så många lager. Ja. Det är ju det. Men ja. Äh, ja. du vet Christopher Nolan Ja, ja. Mm. Du vet han, han gjorde en massa filmer för typ nästan på det sen. Ja. Minns du folk var hypade på Christopher Nolan? Åh, oh, Christopher Nolan är så smart. Åh, oh, Christopher Nolan är så speciell. Och han kan nog göra film, han. Ja, jag minns. Men det visar sig att egentligen så är de ju inte kanske sådana superjättemegafäl i huvudet bra. Mm. Egentligen så är ju något av en pretentiös fitta. Mm. Otroligt, otroligt mm. överreklamärad. Och guess what? Nu när vi ändå talar om Zack Snyder. <laughs> Vad vill jag säga med det här tro? Jag vill säga att Zack Snyder är gay! så gay så att han borde gå och hänga sig och han är inte ens homosexuell Han är bara liksom uh, att Jag vet att Det är lite onödigt Att så här 2021 Göra fucking zombiefilmer Jag menar What the fuck Alla har gjort en zombiefilmer Absolut ingenting mer att hämta inom det. Men nej Nu ska ni flytta på er kids Nu ska pappa visa hur man gör Titta på min. Titta på min sprillans nya och strålande Saks-Snyder-tolkning. Den är jättebra, sak. Den är precis lika bra som den där super. Super, super, super, super långa Justice League du gjort. Så bra. Bäst rent av. Och vad som annat är bäst, Nikolaj. Ja, no, berätta. Spoiler-varning. Det blir bäst av vår, vårt muntra lunne och allting blir som så bra här och nu ska vi ha trevligt tillsammans ikväll men att om du vill börja lite i förtid så kan du skicka åt oss i veckan under tidigare till Kan du skriva och berätta hur, hur glada vi är och hur glada vi gör dig och hur lyckliga vi kommer att bli tillsammans och hur allting kommer till sin punkt under Sax snyder fana mm. Mm. Lysande. Ja. Och såklart, om ni vill berätta precis vad ni tycker om Sax Snyder, eh, eller om spoiler-varning, så kan ni ju klart hitta oss också på Twitter. Eh, Trigger-varning. Trigger-varning, ett ja. Mm. Där en liten hänger och när de inte är där så sitter de och skålar för Zack snider med kristallglas på Facebook-sidan som också heter Triggervarning, tänk det. Och där finns mm. vi, men just nu, då ska vi diskutera den här Satans Army of the Dead. Ja. Det ska bli jätteskojigt. Var ska vi börja? Så omvälvande upplevelse. Ja, Alltså, vad? Ska, ska man säga så där kort vad det, vad det här handlar om? Så det är ju i princip en... en Gör det, är du så kär i mig Ocean's Eleven med zombies. Ja, if, if only. Ja, eller är det mera av italian jobb med, med zombies? Jag tror nog det är The Blow job med zombies. Eller bank heist zombies. Ja, men att alltså, en en, en sådan. Eller ja, vad är, vad är genren för den här filmen? Alltså. Jag, jag att vi, var var du hörde det. Jag tycker att den så stämningen är ju helt tycker jag, att ligga liksom går från från kant till kant. Men jag tycker från jag också. Kan till att... Kant. Jo det håller jag med om. No, K a n t nu. Aha, ok. Nåja, jag var på en redan. helt annan våg där förlåt Ja. ja, men det finns inte så många våglängder vågläng i en Zack Snyder-film tydligen. Nej, det är lite som ja. en cirkelkant. Ja. ja, just så. Ja. Men, men, min kant, alltså... han gör kant filmer, kant filmer Nej. gör Nej. min kant. Och vet du vad kanten Nej. heter? Jo, heter Zack Snyder. Som också en kant. Ja. Förlåt, jag brister spontant ut i sång när jag utsätts för pretentiös shit det pågår nästan två ja. och en halv timme. Fuck mm. ja, men inte, alltså jag kan inte placera den här, den här filmen. Ska det vara en actionfilm? Ska det vara actionkomedi? Ska, liksom, no, ska man försöka ha någon liksom, skräck eh, eller spänning inplacerad i det här? Eller... No, men, alltså, ja, jag, va, alltså, va, vad var det här? Alltså, tanken ja, är ju att det ska vara en heistfilm. Men ja. det är ju inte en heistfilm För att mm. Du vet Att en heistfilm så handlar ju om Själva, själva brottet Själva kuppen ja. Att som Ja Planer, Planering och allt Så att säga Som det ja. tillhör Ja, ja jag men alltså i modern tid liksom I princip alla Oceans-filmerna Typ Ja jo. Och att som in, in, måste de inte ju alla liksom så här charmiga och liksom så där sådär uh, skulle vi säga komedilaktiga eller nästan det blir nästan lite farsigt av det men att som ja. den här filmen så leder ju av identitetskriser från början att jag, mm. jag, tänk, jag tänker gräva direkt in i köttet på bästa möjliga ja, okay. vis ja. jo, men ta, ta, ta en ordentligt tugga nu Okej, okay. här kommer det. Öppna gapet nu då så berättar går. Att det här så är ju... Jag menar, om, om jag skulle få välja, om jag skulle få sätta ett passande namn på den här filmen jag tycker jag de ska kunna kalla den för Tropefest 2021. Därför att jag menar, alla karaktärerna är som så är en dimensionella bara går. eller liksom. Pappa soldaten som är jätte ledsen för att han inte kan vara en bättre pappa för han är soldat och en soldat och är pappa. Mm. Att som, jag tror varenda karaktär här så är liksom en kopia av någonting annat från någon bättre film någonstans. Som Ludvig Dite ja. säger, oj titta, det är liksom en, en absolut precis tysk. Aha. Uh -huh. Mm. Sen har vi liksom uh, den, den kunniga kvinnliga kommandon. Sen har vi liksom ja. the no bullshit black guy. att alltså som, jaha ja. Okej. Okay. Mm. Varför är Precis. ni här då? The money is okay. Finns det liksom någon charm och liksom någon sån här interpersonlig relation eller konflikt eller någonting spörelöst? Nej. Nej. Det är riktigt sådär tre ordsbeskrivningar av karaktärer. Typ Svart, mm. arg, gillar pengar. Soldat, arg, gillar pengar. Kvinna, soldat, ja. gillar pengar. Att som, vad, vad behöver du mer? Och sen är ju resten av... Alltså, det är bara tropes. Det är bara tropes. Varenda fucking seinen mm. trope. Mm. som, jag, jag vet inte... Vad va liksom, va är nytt här att hela den här zombiefilmen, den här heist zombiefilmen, den här heist-filmen ja. med zombier är spet ja. Frankensteins monster av en massa andra bättre filmer. Den vågar inte vara någonting. Och att som, och det här är ju också symptomatiskt av tiden vi lever i, att eftersom man inte kan binda sig till att försöka göra en vettig film och sedan bygga på den om den då eventuellt blir populär, så måste man göra den så ja. öppen och som så så flytande att, att den kan fungera som början till vad som vanligt blir, blir en trilogi eller till och med någon slags då. För gud om du ska göra en film som man inte kan mjölka till tissarna bara två styr och sträck. Att de förklarar ingenting, de förklarar ja. inte liksom... Var, var, det, var, var ursprungligen så kom den här zombien det här experimentet från varför börjar ja. zombierna göra barn varför har de det här liksom vässamhället som för övrigt är kopierat från två andra zombiefilmer och liksom var, var, var, hur mycket tid har passerat mellan där vi börjar mm. filmer och där vi hamnar nu vad har de här två kvinnorna den ena i lägret och liksom den ena dottern vad har de för koppling där fast deras spår liksom, korsas och sånt där det är bara en massa shit en massa som är helt onödigt shit de förklarar ingenting yeah. de vill inte förklara någonting du ska bara titta och de, oh, de är De Las Vegas och zombier. det har man ju aldrig sett förr <laughs> nej definitivt inte Nej, men du, jag skulle till och med kunna ge filmen credit om den skulle ha, ha satt zombierna i kanske det inte mest använda fucking zombieställe som finns inom zombier som media. Zombier i Las Vegas. Jag heter Zack Snyder. Jag är smarta filmer för smarta mm. människor. Ja. I can yeah. see that. Ja. Ja, men alltså det... Det, det är sant för jag, jag, jag vet att när alltså jag tittade på den här filmen så jag tror att genom så gott som hela hela den här upplevelsen så satt jag med en halvt uttrockad min mm. ansikte och jag märkte att jag hade jätte jättesvårt att inte bli distraherad av vad som helst annat Jag tror att en, en pappersbit som låg på golvet Skulle ha varit mer intressant att titta på Än, än den här no. filmen i vissa stunder och, och, och för att då vara en, en fartfylld Såhär, så att säga äh, så här, Bankrån, kasinorån. kasinoron no. Som det, det handlar om Så var det väldigt, väldigt tråkigt Ja men det här var väldigt symptomatiskt av hela filmen att som att jaha ni fart i Vegas för att göra en heist och man tänker ju som att framförallt om man har sett trailern till den här skiten och sådär att okej okay, ja. så vi får så en massa action senare då och du vet mycket som så här involverar att ta sig in och ta sig ut och som sådär och mm. mm. mm. det är ju som att åtminstone så har man ju det att luta sig på men faktum är att de, det stannar alltid när. Till och med i actions är när måste de stanna när för att två karaktärer ja, ska rakt liksom så här. som två sniglar lutar sig mot varandra för stöd. Så de inte säkra ihop och så sånt och men, vad vad pratar ni om nu vad Kan vi få se mm. mer av dem vad som som väs vad där borta? Eller ska ni... Ska ni bryta er in på något smart sätt och sen flyr liksom så att när vi sätter ner tysken i källan så har vi endlösa, endlösa, endlösa, endlösa små diskussioner här i som nedsläkta korridorer. Mm. Ja. Två och en halv timme säger du. Ja. Ja alltså. Det är så... Oh. I, igen just att, det, så att man drar in takar och bara lägger dem där och tänker att ja ah, det här ger djup åt det hela. Mm. Jag tänker på så den här, inte alls subtila tankar på att ja, men att vad om det här? Det här vissa vissa då, så att jag kan bli gravida. Mm. Så alltså, no, att Okay. Men bara Skulle du liksom vilja utforska det... det här lite, kanske? Ja, varför, varför, varför, har, varför, har, varför har vissa zombier en sån där blått sken som, som verkar liksom försvinna ur dem i en liten sån här explosion? När de, Skulle du vilja äh, utforska när, det här lite? Skjutna. Nej! Nej, varför ska man göra det? Men, men det, det är ju så. Jag vet inte att om, om här är tanken att, ah, no, men det här. Visar att det där finns, där döljer sig så mycket mer bakom det här. Men som vi får säga, 1, 3, och 10. Och och, tian. och en prequel tydligen som det ja. talar om nu. Ja, så, ja men, men det, är så, det, det är inte det är där att du bara lägger saker där så du måste ge någonting mera för att man ska kunna förstå att okej okay, det här ska ha någon betydelse. Och annars så är det sådär att no, men ja ah, när no, ser du vissa zombier har uh, så sken uh, i, i ögonen eller uh, så här och uh, no, men, varför är det där Hallå, varför har inte alla det varför har bara vissa det betyder det att de på något sätt är mer levande no, som allt det, det här är en film som det känns som att om någon mm. medvetet satt och tänkte att hur vitt du kan vi trollpubliken publiken bäst då kan vi liksom se till att allting som är som ens minsta är intressant med den här filmen. Så ja. det höljer vi i dunkel. Det, det, det som tangerar vi aldrig och det som kommer vi inte att utforska det minsta. Men om vi har någonting som betyder någonting framför handlingen. Som bara sakta nära och som bara är riktigt sådär. Aah! Ögonblick. Det ska vi vitt och trycka in så att så ofta det bara går. Utan att filmen helt så att man lägger sig nära och bara liksom dömer en fjärt. Och till och med mm. då kanske vi kan puffa den lite framåt med en kvast. Mm. Om det var så medvetet så måste jag bara säga att bravo. Det är för att wow. Men ja. det hjälper ju inte att som för det första så du har ju, du har ju en, en film här där. Typ varenda karaktär. Jag vet att i många av de här filmen. Ska man vara kanske inte alla. så där Riktigt på absolut största allvar. Nej, men att nej. som. Men att alla är ju. För det första är alla dumma i huvudet. Det, det finns ingen i den här filmen. Som, som man Ska kunna tro att. Ah, precis vad jag skulle göra. Eller någonting. Uh, mm. Och. Sen har du bara karaktärer. Som man som sitter från till typ första minuten de introduceras det var som att dör nu, dör nu, dör nu kom någon som jag blir huvud av dig, dör nu, dör nu, dör nu till exempel ja. Ella Pernell Skateboard Oj vittu mm -hmm. Hej, det Batista jag måste sätta en liten parentäs runt Batista jag får mer och mer respekt för honom någon gång jag honom, jag vet inte vad det är med liksom de här gamla liksom brottarna som i ja. efterhand börjar bara regera ja. Ja. Mm. ja men vi säger bara the rock liksom att jag skulle kunna tro att ah, han är ett stort dumt muscabärmen liksom han ja. han spelar dramatiskt och han sjunger och han mm. dansar och måste mot god damn så ja. men att nej uh, botista att han spelar arsla av sig i den här filmen Hä? Men men tänker ja. så att fan var det botista bra fan vad han slösade ja. i den här filmen men det är som typ det enda undantaget. Alla andra är som bara igen. Det ska som att komma och se på vår performance. Dans i utrymmen. Ja. Ett utforskande blasfemiska roller i intet. Ja. Att, oh, thank you. Det här kan fylla tre timmar. What? Oh, God damn it! Men i alla fall, du har karaktärer som typ då Kate Ward. Ja. Som, som sådär, jag ska komma med in. Jaha, du ska komma in där som vi har infört i Varför ska du in där Det var en Jay som försvann in där. Mm. Ja. Ja. Och, och, och, och du tänker göra ja, Jag tänker hitta henne. Ja, det tänker jag göra. <laughs> det är ju Botista. <laughs> um. ja. vad, vad tänker du göra här nu? Som sådär. Vem mm. vill bli en miljon musikspelare i bakgrunden? Tänker du ja. <laughs> Så henne på käften och säger, Vitto, gå in nu. Du får gå in, att det är zombier där. Tänker du, bär, ut henne i foten. <laughs> Lycka till nu, bye Eller tänker du, se. Säger Ja okej. Okay. Det står i manus här, du ska komma med. så okej, okay. du får väl komma då. Men isigt, spring iväg från mig. Det som att jag kommer att bli sälar. eller hur? Ja, hon kommer med. Och då är ju nästa steg. No, hur länge tar den? Hon springer iväg från honom då? No, men Det händer ju direkt. Mm. Ja. Och, och, alltså, och allting bara eskalera därifrån. Men alltså, ja. Gick inte den här så bra? Mm, vad säger du? Nej, men... Men det blev inte ens en jag började med. Det var ju Nej. som bara att nu öppnar vi ett valv. Får vi ens se de öppna valvet? Nej. Nej det, det är sant Och om man nu tänker att Vad som vanligen brukar ingå i en sån här film Så är ju, är ju då Så att det är något mer eller mindre Akrobatiskt när de undviker De här säkerhetsåtgärderna Eller säkerhetssystemen Som är, är sammankopplade med Valvet de ska ta sig in till Men ja. va, va, vad går det ut på här Jo en, en komisk scen där En karaktär Åker upp och ner med en hiss Samlar åt sig en, en zombie transporterar zombien ner, värmer upp en hand i en mikro och kastar mm. den där handen längre ner i korridoren så att zombien vandrar efter. Och så ser de vad som händer. Best. Liksom att ah, liksom uh, such smart so planning. <laughs> ja. Much snarare. Alltså, ja, ja, alltså jag vet alltså, det, måste, det var ju som att någon tittade på en sån här film och tänkte att ah, en sån där Scen behöver vi ha med här men hur kan vi göra den här scenen med zombin? och så tänker man att nej men det minst det minst uh, intressanta men, men som, man tänker som att för det första så är det ju som det finns ingenting värre än när det finns en filmmakare som en stor grupp människor tänker att men det här är ju en, en fucking savant. Att det här är en person som kan film och förstår referenser och förstår om och har sett alla de stora och sådär. Alltså yeah. att de fackar upp heist-aspekten och fackar upp zombie-aspekten. För att som, det är ingen heist Det är i princip att. Då går det in, randomtattar i en källare, öppnar den där och sen så källar de stuff. Aha, okej. Okay. Mm. Nå. What's I guess? Så då tänker <laughs> man ju som att, okej, okay, men då måste vi luta desto mer på zombie -aspekten. Vad är liksom zombie-aspekten? Vi ska säga mm. Zombie. de brukar vara många. Hela vägen så zombie-fjärat. Ja. Var är zombie Här Är de alla döda Alla sover? Ja. Än sen när de ska smyga förbi dem och tänker att, okej, okay, här har vi lite tense balls. Gör de nog mycket ja. med det? Not really. Annars Nej, är det en snabba mycket. huvudskott. Och annars är det ju resten av filmen att vi har liksom The Zombie Whisperer där som står med som att hej, att om vi som liksom gör så här om vi byter till oss de här grejerna. Hej, ursäkta frågande hand i vi vi utforska det här då? Nej, okej, okay, okej. Okay, bara fråga. Yeah. Yes, yes, I see. Mm. Okej. Okay. Yeah. Sen börjar vi skärhugga av folk och sen yeah. så kommer alla alla liksom zombie-samhället och anfaller. Och börjar så ska de vara så snabba och potenta. sen så faller de sen kan vem som helst skjuta dem i huvudet mot slutet för jag antar att de har upp tillräckligt ja. eller någonting. Nej, ja, ja menar, tillräckligt med XP bara. Ja. Och sen då har vi som zombie i slutet som ju då, man skulle kunna tänka att har han en point, har han en plan? Nej, vi kommer det bara bortåt här med en dick som springer här och liksom och slåss och bitar, okej. Okay. Yeah. Ja. Alltså mm. så vi får inte ens att de liksom försöka smyga sig förbi zombier hoder. Det, det, finns, det, det, är som, det är bara det. Att... Nu no, no, alltså, no, no, visst, visst hade de ju där uh, i den här scenen där det framgår att oj nej uh, det här uh, karaktären Martin som spelar sådär Garrett Dillahunt när det framgår yeah. att någon har hans men jag sa ju genomskådat hans falska det var... spel ja, Men, men liksom det, det är ju där Där så ser man dem ju smyga Genom Jo jo men jag sa ju det Men det var ju som en scen Jo alltså det, det var en scen men, men just att liksom, men det så inte, jag, jag vet inte liksom, För att vara så mycket zombie Så var det liksom de Zombierna hade ju egentligen väldigt lite att göra där Ja, igen, liksom att skulle de inte ha haft med de här som supersombierna så mm. skulle det, ju, det skulle inte ha varit någonting de skulle bara gått in och ut. Ja. Och sen för den där, för jag förstår inte heller varför Scorpion inte bara kunde säga att hela gruppen att hej hörni, jag skulle vilja ha ett huvud av de här supersombierna. Ja, för, exakt. För jag menar, what would they care? Då ska jag kunna säga, jag kunna säga liksom att gör det här och, och ni får koderna och kan samtidigt ta er till mitt val med pengar ta ja. allt ni kan bära men hämta huvud åt mig Ja, ja men alltså jag förstår du, du, du sku... liksom att, att han har mycket han har, måste, har mycket på, måste att han ska hämnas på Sub-Zero och shit men att som mm. command så ska pengar eller vad du. Ja, men om du vill ha ett huvud så har, har de här svenda lägosolata varin och körat huvudar. Mm precis. Men du skulle du få ett huvud, om det är huvud du vill ha, ja, för, samma... för ja, du vet, kommer ja. Ja, alltså, att du får att lasvän att rekludera. Ja. alltså det var ju fullständigt, fullständigt liksom, uh, counterintuitive det här, att, att börja försöka spela något dubbelspel där. Det har liksom, ingenting med någonting att göra. Och det enda som det gör är att det garanterar ett misslyck. Jo, jo men det som att, välkommen hit! till världens renaste, naturligaste källa. Här har vi vårt samhälle den renaste, naturligaste källan. Vad glad att du har tagit arbetet här som praktikant vid den renaste, naturligaste källan i hela världen. Åh, vad vi är glad att du är här vid den renaste, naturligaste källan. Åh, oh, oj, oh, oh, tack, tack. Vad blir mitt första uppdrag? Ditt första uppdrag blir, med glimten i ögat, att ta den här fem-eurosedeln och ta bilen och så kör du 150 kilometer till Ertjöskan och köper en, en flaska vatten åt mig och kommer tillbaka. Ja. Ja. Oh. Mm. Sounds legit. Att Inte vet jag. Det är svårt. Mm. Inte är man när man är bäst. Och, att, mm. och det är också att filmen slutar på ett som, så kreativt sätt. Och så att man är som att ohå, blir det som zombier i framtiden? Vill ni förklara allting som ni inte vill ha förklarat? Är det någon som bryr sig ja. om äh, okay. Men. Jag vet inte. Alltså, det enda som jag får nära på. Är att varför gör man en sån här film? Och kanske mer intressant. Varför gör man en sån här film 2021? Att. Jag förstår att om man som gör någonting som inte finns eller att man försöker lägga till någonting att man försöker bidra med en tolkning som redan existerar eller bygga på någonting intressant som kanske etableras i något, någon annan film eller någon annan tv serie eller någonting. Men mm -hmm. att som i allt som finns du har mishmasha yeah. ihop. Det är en helt hopplös klump. Så man måste dessutom sitta där och glow I yeah. en och en halv timme. Alltså som why? Mm. Ja. en mycket bra är En och en, en halv timme. Jag två och en halv timme. Förlåt. Ja. Yeah. Den är lång. Den är onödigt lång. Alltså plotten i den här filmen skulle kunna klaras av på typ en timme och 20 minuter. Alltså... Ja, men alltså, du skulle kunna gjort ett sånt här, en sån här, den här plotten i ett, ett halvtimmers avsnitt som är liksom del i en serie. Ja, men det skulle kunna vara riktigt, riktigt shit avsnitt av The Walking Dead. Och jag har ja. nästan en avsnitt av The Walking Dead nu är typ ett skitavsnitt, så hej. Det skulle passa precis in var som helst. Men att ja. jag, jag börjar få slut på sätt att säga den här filmen sög Men Vill vi då kort diskutera kring några nå av så att skådespelarprestationerna här? Eller var det, var det tillräckligt det som du sa om, om Batista? No, vad tyckte du om Batistas performance här då? Alltså, alltså där i, i största allmänhet så måste jag ju säga att jag, jag tycker att, att, att han, har, han har gjort riktigt bra tolkningar. Mm. Nog alltså, jag tänker ju kanske nu mest på, på hans roll i de här Marvel-filmerna. Så. Sure. Drax the Destroyer till exempel. Mm. Och liknande. Men... Och, och liksom på ett sätt att han nu som vi sa att han, han spelar, spelar liksom Skiten av det hela mm. Så här Och, och det var ju också som han Jag tycker att han uttryckte det I någon intervju det där att, att man är bara så glad Att få vara där jo. Att, att, att liksom att han Att han tänker att När man är klart att man gör det här för att liksom, Det här är vad han har drömt om Och nu får han göra det Jo. Så jo. Då, då, då tar man i Liksom med alla, alla sina dramatiska muskler Så att säga Men Så, så att jag Jag, jag uppskattar så att Det är Batista Jo Jo alltså Det var det liksom liksom han, han tog rollen och han gjorde den så bra Han kunde Och mm. ibland behöver man inte så mycket mer det var bara det att som, yeah. jag tror att om han ska ha haft någonting vettigt att spela mot, eller om det ska ha funnits nonsens i det han gjorde den här filmen, så skulle det yeah. kanske ha blivit väldigt givande. Mm. Men att, inte vet jag. Men jag tror på, alltså hela han, den här känslovärlden som man spelar upp där, jag tror på den definitivt. Riktigt. Ja. Men, men, men passar inte helt in jag tänker med, med just de här andra på något sätt. No, alltså, om jag ska tänka på en annan karaktär som jag tyckt som alltså det är inte att han gjorde dåligt jobb. Mm. Uh, den här killen som spelar Vanderhoe eller Vanderhoe, jag vet inte vad andra heter. Ja, Vanderhoe ja. Ja. och Marie Hardwick. Säger mig ingenting. Uh, ja. Men att um, men att inte det att han spelade den dåligt. Jag trodde nog på hans karaktär. Det var bara det att karaktären var lite malplacerad. Ja. Yeah. Uh, samma sak som uh, uh, den, här, uh, den här tysken. Uh, den när jag vet mm. om honom är att han faktiskt är tysk. Uh, så. Yeah. <laughs> jag vet att jag har sett honom i någonting annat. så. Uh, men att. Um, Alltså, hans karaktär så är ju en ganska, igen, en ganska som sådär lite pastish av en redan existärda karaktär, liksom. Mm. Och att jag vet inte. Igen, jag tycker han var en av de få karaktärerna som jag skulle säga att han passar i en heistfilm. Alltså, nu måste han yeah. ha en riktigt anal liksom valtknäckare här. Valtknäckare, yeah. valvknäckare. Och att som mm. Som klippt av skuren. Zombier. Okej. Okay. Vad är hans reaktion? Och han skriker högt i falset. Okej. Okay. Sounds mm. legit. Men att man måste gå lite längre kanske. Men det yeah. spelar ju ändå ingen roll. För han öppnar upp dörren. Utan särskilt mycket fanfar. Det finns absolut ingen spänning där. Överhuvudtaget. Men någon kärlek så här. Och de har varit tyst för de har just förstört ett försök och han har bara en till möjlighet och tänker man att okej, en spåls men sen, nästa sen så är han men det är öppet nu, no problem what? Ja. men, what? what? <laughs> att det är ja, ja, så liksom, du, du, du, du, du, du, du blir berövad ja, att du blir berövad på liksom, va, vad man skulle tänka att det här borde ju specifikt vara ett dramatiskt moment, och nej att... inget Ja, att, menar, okej. Okay, liksom att du kan citera Hitchcock allt du vill, liksom det there's no suspense in the bang och så vidare. Men alltså, du kan ju yeah. bygga upp någonting. Alltså, igen, att pojten är att det här ska vara någon slags heist film. Mm. Att det ska ju vara lite tändspåls, att kan ni få att jag börjar med? Och jag vet, sen som vi droppa in i hissen, men det, det sker ju ändå bara till att folk springer hit och dit. Så att, what does yeah. it matter? Att, ja jag vet inte. sen har vi liksom den här typ som är viskaren då som typ och hon är ju liksom en till roll som måste det här fucka. No, men hur skulle det vara om du skulle sitta på hög ofta och som att titta under lugg på saker för du är härjad kvinna eller någonting cool Och för gör du det du gör ja vad har du för syfte? Mm. I don't know. Uh, yeah. Okej. Okay. Så du är bara där då? I guess. Ah, okej. Okay. Cool. Makes sense. Okej. Okay, mm. jag, jag ger dig en utmaning. Uh, okay. Utan att fuska och titta på Wikipedia eller någonting. Förutom då Dave Batista som Scott Ward. Och då Burnell som Kate Ward. Och. Van Dusken. Ja. Tysken ja. Vem annan var med På den här hajsten Det uh, var inte den här Det var ju den där piloten, piloten ja. Som, som Ja som Också spelar i den där den Nya Star Trek serien ja. En mycket liknande roll uh, sen had... No No bullshit Ah, okej okay. oh. Ja, men då, då spelar hon ju I princip den rollen specifikt ja. uh, uh, Vi hade väl Vad där Vem Ja, hon var den där zombie whisperen Den här som hade ljus hår vad det inte så? Ja mm. Ja, och sen fanns det den här uh, Hon som blir uh, Sprängd där i början Ja oh. uh, Ja, vem annan var det är? Ja, var det nog inte dem? Nej, du hade äh, du hade äh, viral media Ja, den här buden. Martin, alltså Ma Martin, alltså Garrett, det var han Jo, han var med Du hade den här streamen ja. Du hade den här hon så försökt få ihåg den med Scott Ward som fick huvudvridet <snar> Uh. Ah, sant Mm uh, Sen, jag vet inte om vi ska räkna den här Gita då. Hon var ju Nej, där. jag tycker jag inte att jag jag den ah. räknas För att det var ju det var, det var, mm. Hon hörde ju inte till vad crew Det var ju Nej. Hon var ju. Mm. Men alltså som Alla de här Jag är sorry, hur är de viktiga för plotten? Ja, mm. oh, vi mm. måste känna någon som blir äten och sådär Ja Ja Ja. Ja. plus att, okay. alltså, om, man, om man tänker ja, nej säg bara ursäkta nej, alltså, nej, nej. Ja, bara med då. fyndigt gnäll fortsätt för ja. all okay. ja men jag tänker bara att, att med, med, alltså nu slår det med att egentligen med tanke på hur många kvinnliga karaktärer de hade med där så om, om den här ledarzombin så att säga med, med sin metallmask Uh -huh. Som var liksom så där, att jag har varit ifrån den fått det där. Uh, så uh, om det, om det är liksom största mål är att i princip då få liksom en avkomma. Uh -huh. Så varför i hela världen skulle den gå och döda andra kvinnliga karaktärer? Uh -huh. så, varför, varför skulle Han var den döda en så... liksom kvinna? man så skulle du, I du I ju tänka liksom att de en fongar dem där för att de kan potentiellt vara I'm loyal to my queen. Ja, yeah, no, uh, no, Jo någon no, uh, så att säga. Uh, I, I believe she lost her head. Ja, uh, men allt annat fungerar. So what's the problem? <laughs> uh, uh, nah, uh, men, bet, ja, men ja kanske mm. kanske zombie Alpha är bara väldigt trogna. inte knullar runt mm. så lättvindigt. Ja men Nej. alltså, inte tvärtom. Ja. Vem vet? Hur kan vi veta? För att ingen förklarar ju någonting. Ja. I något käder så ja. bara skriker de ju. För att först och ja. kommer zombierna och då blir det liksom lite svårt för att då som du vet, väser de och skriker då vet man ju riktigt vad man ska tro. Men sen då verkar det ju ändå som de har åstadkommit någon sån där mellangrund. För sen går de ju iväg och som väser och skriker och så tänker man att aha, mm. okej, okay, men det gick väl bra. De blev ju också av med ja. den där störande fittan. Som du vet. Mm. Jag menar de honom som är av en. Kille som är Den här blir ju skjuten. Den första av alla som vet jag inte hur de ska ha gjort det. Ja. Kanske som. Hello. My name is target. Target on my back. Men att. Ja, <laughs> vet jag. Ja, från bulls i klanen. Och att, Och sen du vet så. Så. Du kan de upp igen och du är väsar och skriker och någon är som att Åh, nu är det ett helt nytt game. Sen mm. när de bara puckla på varandra och kär av varandra och tänker oj oj det här är inte bra. Men då väser jag och skriker så då blir det ganska klart att ah I see what's going on here. Yeah. Och sen så kommer ju sommaren då blir mm. de ju arga och väser och skriker. Det är som att, ja mm. nu blev det lite Shakespeare här men jag tror nog jag kan sifta igenom det. Och sen yeah. då är resten av filmen så... Så då blir det ganska annorlunda för de väser och skriker de Så det finns mycket att läsa in där. Att, äh, då kan du utfundera vad som händer av kontexten. och så. Oj, vitt. Alltså, jo, jag kan. För att jag är typ mer än två gammal. Men det förklarar ingenting. Bara för att någon springer och vill döda dig. Och liksom har en stor yxa som, som sjunger glori halleluja varenda gång du slår in någon huvud. Det betyder det att det säger någonting om vad, vad är motivationen här. Mm, precis. Det är bara visuellt. Så att som ja. det kan vara vad som helst. Ja. Att det är igen det som att du kan ju. Det finns ingenting som hindrar dem från att ge en hint eller berätta. Men att jag vet att ju mer minimalistisk man är, ju mer detaljer man bara strar in. Så desto mer verkar den moderna publiken sukta efter mer. Så att det kan ju också vara yeah. är mycket alldagligt marknadsföringsknäpp. Yeah. Men att jag som igen, att som våldsam slakuk, att Det är nog... Det Även så här film har blivit nu tiden, antar jag. Mm. Ska du Tyvärr. ta någonting med ja. dig? Men alltså, igen, att alltså, som det var två nätter sedan jag såg. Det. Jag har väldigt, väldigt ja. svårt att erinra med någonting som hände den. Ja. Men äh. och så fokuserade jag ändå. Jo, jag gjorde det. För att jag är professionell. Men att alltså, som det finns inte så mycket att ta ur den här filmen. De ska kunna summera med att och sen samla Scorpion en massa Lego-soldater med löften om pengar. Och sen gick ja. de in i Las Vegas och så var det några somber i vägen och några mm. riktigt potenta somber som de lurar i vägen. Och sen gick de in i en källare och sen så tog de pengarna därifrån och sen så lyckades de en fitta som de hade med uppröra dem de supersombierna och sen jagade supersombierna dem. Och sen dog de nästan alla och sen var filmen slut. Ja. Så. Ja. Inte det är ju precis som att. man det är att hur den här filmen beröra generationer att komma? Sannoliken vår tids Nej. Citizen Kane. <laughs> ja. ja. Citizen Zombie. Ja. Det finns en sån film. Just så. Sannolikt den var bättre än den här. Nå för den där, det finns en annan Army of the Dead-film. Det finns ju så. Ja, inte ens för så länge sedan, 2005-2008. Men, whatever, whatever you guys. De i Las Vegas, gud, vad häftigt. Oj, vad mitt kön sprutar alla, alla vädersträck. Oj, oj, den där sak snuy där kan nog göra film här. Mm. Ja, ja, inte vet jag. Kanske ska vi ska vi borde vi sluta sluta så att puckla på det här på på det där kroppen av den här filmen. Om vi bara sparkar i, häskar lite mer skanda säkert säkerligen sprutar lite mer underhållning. Aj, kanske i nästa film kommer Elvis tillbaka eller någonting. Så visade sig att i den ultimata twisten. Ah, Elvis är Zack Snyder. Oh, thank you very much. Dan han ut med sina pengar. Viva Las Vegas. Vem skulle du rekommendera den här filmen åt Nikolaj? Ingen. Ingen? Nå, ingen. Du då? Jag skulle definitivt rekommendera något åt målgruppen. Och vem är målgruppen? Jag funderar. Den kanske skulle kunna göra stor framgång om man spelar upp den på särskilt utvalda kyrkogårdar. På exakt den reception den förtjänar. Jag tror nog att stämningen är ganska död. Det är väl nog lite dödfött hela grejen. Vad sa du, klippa in Viva Las Vegas? Ska <laughs> mm. säkert passa. Viva! Spoiler, och spoiler, boning, spoiler, och spoiler, boning, spoiler, och spoiler, boning, boning, är det slut.